Антуанетта не могла дозволити собі такої втрати, бодай тимчасової, кількагодинної відсутності у цьому солодкому світі, повному тепла, ласки і кохання. У світі, де навіть уночі його руки не відпускають її, її кохану жінку, її королеву, її Нетусю. Не Тоню, ні, Анету, Нетусю, Неточку обережно ворухнулась. Не прокинувся, спить. Підвелася на лікті, глянула в обличчя. Спить. Навіть вії не здригнулись. На лоб упало пасмо хвилястого трохи задовгого, як за сучасними мірками, волосся. Легенько підняла, дмухнула, щоб висушити крапельки вологи під ним. День знову буде спекотним, вже з самого ранку парку. Не втомлювалася милуватися по-справжньому гарним зрілою чоловічою красою обличчям. Брови кущисті, густі, трохи закучерявилися від віку. Сувора зморжка між ними, начальницька. В її довгі чорні, майже дівочі, чоло покреслене зморшками які не зникають навіть у вісні. Такі ж глибокі складки лягли від носа до густ. Але вони зовсім не псують його, навпаки, мабуть. Господи, яке це все має значення? Віє, чуло, зморшки. Та навіть якби його лице було спотворене шрамами, якби вії та брови стали родими чи зовсім повилазили, якби не хвилястий чуб, а... Благородна сивина чи блискуча лисина прикрашали цю шлягатну голову. Хіба це щось змінило б? Хіба зовнішність має якесь значення там, де промовляє серце? Також обережно, щоб не потурбувати, зняла його руку зі свого стегна. Замилувалась. Які ж гарні у нього руки. Великі, чоловічі і такі ніжні. Вечірній спогад облив гарячим медом серце. Хай іще трохи поспить. На роботу ще рано. А готувати сніданок саме час, щоб поснідав смачним і свіжим, якби вдалося вислизнути так, щоб не розбудити. Не дихаючи, Антонетте здійняла своє соковите тіло, яке стало зараз таким легким і гнучким, у повітря потріпотіла крильцями, описала коло довкола люстри, легко приземлилась і порхнула на кухню. Тихо, майже не дихаючи, дістала з холодильника замариноване ще з вечора м'ясо, залила майонезом, посипала тертим сиром, поставила у мікрохвильовку. Неодразу знайшла потрібні кнопки, що не зовсім звикла до цієї красивої, нової і дуже корисної кухонної машини – яка з'явилася тут недавно і несподівано. Власне, як і все інше, нове і несподіване. Помила помідори, солодкий червоний перець, почистила часник. Ні, часнику зранку не треба, обійдемося. Нічого дихати на довколишній люд з самого ранку злим часниковим духом. Приготувала інший салат. Рецептів знала безліч. На плиті забулькотіла каструля з молодою картоплею. Обережно відсідити воду, додати сметани, посипати кропом. І тихо, тихенько, почує. Він спить водночас і міцно, і пильно наслухає, що діється довкола. Ніколи не вгадаєш, що може розбудити. Глянув на годинник. Сьома. Час прокидатися. Розбудити – Шкода, хай поспить ще хвилинку. Ще натомиться за день. Та Маркіян уже й сам прокинувся. Спершу торкнувся рукою сусідньої подушки. Не повірив, що її немає поруч. Серце стрепинулося. Чому? Потім почув з кухні обережний рух і запах. Запах смаженого м'яса і молодої картоплі. Заспокоївся. Повільно, без поспіху підвівся, розім'яв м'язи, відчув, як прохолодний вітерець з прочинених дверей балкона холодить тіло.